Тому я закурив, підійшов до своєї старенької «Вольво» і почав чекати. Недовго. Анжела Сонцева випрухнула з-за рогу будинку навіть швидше, ніж ми домовлялися. Хоча ні, не швидше. Годинник не поспішав, просто обумовлені 15 хвилин спливли як одна. Білявка помахала мені рукою, наче старому другові, якого давно не бачила, я розчахнув перед нею дверцята, карету подано. Вона кинула на заднє сидіння курточку, сама швиденько вмостилася біля водія. Сідаючи за кермо, я зачепив краєм ока символічну, як мені здалося, картину. Моє ґрунтовне пальто і легковажна курточка моєї несподіваної супутниці лежать на задньому сидінні у притул. «Поїхали!» Куди – в той момент немало значення. Я сподівався, що рано чи пізно ми поїдемо до мене, і одночасно боявся цього. Не назву себе неохайним холостяком, не скажу, що мені в моїй однокімнатній хрущовській халупі в містечку так уже погано і незатишно. Але інших варіантів розміну нашої спільної з дружиною квартири на Невках просто не було. Двушку на сьомому поверсі стандартного Брежнівського будинку, інакше як на одну нормальну однокімнатну, там же і одну в Хрущовці, не поміняє ніхто. А навпаки, зараз мене все влаштовувало. тільки чи влаштує комірчина з мінімалістською обстановкою мою несподівано знайому? Не запросить же вона мене до себе? А де вона живе, до речі. А куди тікаємо? поцікавився, ніби між іншим, коли я виїхав через контрактову на набережне шосе. Вечір тільки починається, мовила сонцева, не дивлячись на мене, а тоді раптом повернулася всім корпусом, підморгнула, порилася в сумочці і видобула звідти срібний порцегар. Запалимо вогні. А я, тримаючи лівою рукою кермо, правою підніс її вогник запальнички. Тільки тоді звернув увагу на нестандартну форму цигарки, яку Анжела недбало стискала пальцями. Коли вона затягнулася, випустила пахучий дим і знову підморгнула, я мовчки опустив скло зі свого боку. Я зовсім не мораліст. Коли мені було 19, від мене через мій недогляд завагітніла однокурсниця. Аборт вирішила не робити, просто забрала документи і повернулася до батьків у Конотоп. Жодних претензій до біологічного батька, там вона вдало вийшла заміж за податкового інспектора. Якщо я сам пишу та пропускаю в газету замовлені та навіть проплачені статті, не роблю з цього жодних моральних висновків. Головне, аби мене ніхто не спокушав хабарями у вигляді премій та інших нематеріальних благ. Я доволі цинічно ставлюся як до своєї професії, так і до світу, в якому живу. До розлучення привела не жінчина дурість, а мої специфічні, хоча й не оригінальні погляди на подружнє життя. Часом я напивався, виправдовуючи це, потребою зняти стрес. Часом тягався по дівках, виправдовуючи свої вчинки так само і не вважаючи пару годин у чужому ліжку жодною подружньою зрадою. Ну, є ще багато причин, чому я не маю права когось засуджувати. Того ж бобрика з Волосся. Я просто проти того, аби в салоні моєї машини смерділо шмальлю. Не знаю, як зрозуміла мою реакцію Анжела Сонцева і чи взагалі зрозуміла щось. Так само не знаю, чи в сумочці кожної зірки шоу-бізнесу є веселі цигарки. Цей світ почав відкриватися для мене лише пару годин тому, і висновків я не зробив жодних. Крім хіба що філософського... Плавали, знаємо. Та все одно білявка щось відчула. Причому це щось явно не було для неї ворожим. Е, вибач, мабуть, я повинна щось пояснити. Ну, перш за все, куди ми їдемо? Я везу тебе додому, чи ми просто катаємося. Ну, кататися добистями не хочеться. Додому ще рано. Я, до речі, в Бучі живу. Так що не близький світ. Ну і не такі вже далекі. У голові я встиг вирахувати, що нам теоретично по дорозі. Так куди? Зараз зелене світло рухатися треба вправо чи вліво? Прямо. Анджела зробила ще одну затяжку, затримала дим у роті, потім повільно почала випускати. Прямо через бортик і у воду. Ну, отак. Тоді давай просто покатаємося. Де зараз пробок менше? Окей, мем, я повернув кермо у правий бік і повів машину прямо по набережній. Умостившись зручніше, Анджела поклала ногу на ногу, не намагаючись перекрити коліно, котре при цьому відкрилося досить сміливо. Ну, Тобто, ти журналіст, правильно? Значить, у тебе багато запитань до мене. У нашої Люськи до тебе було багато запитань, відповів. Я згадав. Вона ж збиралася брати в сонцеву інтерв'ю, а потім просила, аби я дочекався її і підвіз додому. Ніби навздогін моїм думкам у кишені озвався телефон. Номер висвітлювався незнайомий, бо тільки ж я і правда не знав номера нашої самої культурної людської корбуті. Оце могла бути вона, з претензіями та скандалами. Відстручуючи це хоча б до завтра, я, не відповівши, вимкнув телефон. Осе, абонент не може прийняти ваш дзвінок. Наслідуючи мій приклад, те ж саме зробила і Анжела. «Дістане?» – поцікавився я. «Хто?» – вона зробила круглі очі. «Ти вже починаєш запитувати?» «А що ти хочеш, аби я в тебе спитав?» «Не жуй словесну жуйку!» «Ми вже по колу ходимо. Що, хто, кому, куди, як?» Та «Усі ви якісь такі...» «Ну, я маю на увазі того з севиною». Бобрика чи як його? Насправді, Микола Бобров, мій перший і останній продюсер. Анжела зробила чергову затяжку, подивилася на вогник цигарки. Перший і останній? Зайди в інтернет, почитай при нагоді, кого в машині возив. Ну, хоча, нічого особливого. Лише Анжела Солнцева. Якщо справді є люди, які роблять з інших людей-артистів, то Бобрик зробив мене. Так пишуть. Вона знову усміхнулася. Я його останній вдалий проект. Знову останній? Ти його вже поховала? Чому поховала? Обличчя Солнцевої враз зробилося дуже серйозним. Спокійним, але серйозним. Слово «поховала» їй явно не сподобалося. Ми проїхалися вечірнім Києвом по набережні, завернули через Корчувати на Московську площу, далі по Совські ставки через Чоколівку до проспекту Перемоги. І весь цей час Анжела Сонцева говорила. Вона не скаржилася, не сповідалася, просто видавала нову для мене інформацію. Вона розказала, що два роки тому Микола Бобров привіз її в Київ. Звідки – неважливо. За рік вона переспівала майже в усіх клубах, на всіх корпоративах, в більшості збірних концертів. Її запрошували співати на виборах, на відкритті торговельних центрів, у дитячих будинках. Бобров проплачував ефіри в ранкових та нічних програмах. Вона робила дві еротичні фотосесії для чоловічих журналів, рекламувала модну білизну в одному жіночому. І нарешті випустили перший альбом – «Сонце від заходу до світанку». Відзняті кліпи з'явилися на музичних каналах. Чотири пісні з альбому стали хітами і закрутилися на радіо. Вона розповіла, як Микола Бобров черговий раз довів усім, що він геніальний продюсер. А він спочатку купив їй квартиру на Русанівці, а коли сонце стало зіркою, порадив переселитися в приміську зону, у власний будиночок. Чи спала вона з ним? Так. Співачки часто сплять із своїми продюсерами, тільки довго це не тягнеться. Коли робота продюсера дає результат, секс із своєю зіркою вже перестає грати якусь серйозну роль і навіть починає заважати. Тому вони вже скоро рік, як на коханці, і вона має певну фінансову незалежність. Дім у Бучі Анжела вже купила за свої гроші. Ауді, на які вона навчилася їздити зовсім недавно, подарували багаті прихильники. Їй лише 25, а життя вже вдалося. А ще вона повідала, що лише два місяці тому дізналася про давні проблеми свого тата Бобрика. У подробиці вдаватися не хоче, та й не потрібні вони. Микола Бобров кілька разів лікувався в наркологічних клініках. Раз тут, у Києві, раз за кордоном. Останнє лікування дало ефект. Він протримався більше трьох років. Чому він знову почав? Хто йому підсунув кокаїни і де він його взагалі бере? Анжела не знає.